בעזרת השם, דוקותם אוהרן תיניאנה, תורות ב' וג'. תורה ב' ימי חנוכה א' ימי חנוכה הם ימי הודעה, כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכולי. וימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא. זה עיקר שהשור העולם הבא להודות ולהלה לשמוע גדול יתברך ולהכיר אותו נדבך. שהעדי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. כי כל מה שיודעים ומכירים אותו נדבך ביותר, סמוכים אליו ביותר. כי כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם, בבחינת כל הקורבנות בטלים חוץ מקרבן תודה. שלא יצאה לעתיד רק בחינת תודה והודאה, להודות ולהלל ולדעת אותו ידבח. כמו שכתוב כי מלא הארץ דעה את השם כמים והיה מכסים. שזה כל שעשור עולם הבא. ב. ובחינת תודה שהוא שעשור עולם הבא, זה בחינת הלכות. כי ההלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהם, זה בחינת שעשור עולם הבא. בבחינת כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כי כשנתחדש הלכה, נתחדש שכל וידיעה. והדעת הוא עיקר שעשוע העולם הבא כנ"ל. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות, דהיינו תודה, שהם מפורשים במזמור ק"ז, שסיים בסופם מי חכם מי אלה והתבוננו חסדי השם. חסדי השם זה בחינת הלכות. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד, שנאמר למס מרעהו חסד. ושימוש חכמים זה בחינת הלכות, שהם בחינת חסדי דוד שהלכת מותו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, והשם אמו שהלכת מותו. וזהו והשם אמו, היינו שסמוך וקרוב להשם נדבך. מבחינת שעשוע עולם הבא, שהוא בחינת הלכות כנ"ל. ובשביל זה מכונה התודה בשם הלכה, כי תודה מביאים שיוצאים מצרה. כי כשנופלים לאיזוהו צרה חס ושלום, אזי עיקר הצרה בלב. כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר, כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו. כי הלב מבין, ועל כן הוא מרגיש הצרה ביותר. ואזי בשעת הצרה כל הדמים ועולים אל הלב. כמו כשיש צרה באיזשהו מקום, חס ושלום, אזי מתכנסים כולם אל החכם שיש שם לקבל ממנו עצה. כמו כן מתקבצים כל הדמים ועולים אל הלב, לבקש עצה ותחבולה כנגד הצרה. ואזי הם שוטפים אל הלב, ואז הלב בצרה הוא בדוח הגדול. כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, אף גם הדמים שוטפים עליו ומצרים לו מאוד. ועל כן כשיש חס ושלום צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות, כי הוא מבקש לנענע מעצמו ולהשליכה מעליו. ועל כן הוא דופק בדפיקות גדולות בשעת הצהרה חס ושלום. ואחר כך כשיוצאים מהצהרה, אזי חוזרים תהלוכות הדמים ללך כסדר בתוך שבילי הגוף. ועל כן התודה שהיא באה כשיוצאין מהצרה היא מכונה בשם הלכה על שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאין מהצרה כנ"ל. ג. ומזה באה הולדה בנקל כי בשעה שאישה קורעת ללד ירחותיה מצטננות ועל זה נעשה הולדה כי הדמים עולים למעלה והזי נדחק המקום שם ולזה הם דוחים את הבלז לחוץ ואחר כך חוזרים הדמים למקומם שזה בחינת תודה הלכה שהוא בחינת תהלוכות הדמים שחוזרים ללך כסדר כנעד כי גם ההלכה היא בחינת תולדה כי יש תם חאורייתא שנותנים ממון ללומדי תורה ובתחילה הם מחסרים ממונם מעצמם כי כשנותנים הממון לתלמיד חכם נחסר אצלם שזה בחינת ירחותיה מצטננות, כי דמים תרתי משמע. אבל אחר כך על ידי ממונם שמחזיקים התלמיד חכם ונולד הלכות שהן בחינת חסד, אזי על ידי השפעת החסד חוזר ונתמלא החסרון. וזה בחינת שעשוע עולם הבא, מבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, הנאמר לעתיד. כי הלבנה הטבעה קר, מבחינת חסרון וקרירות. בעתידה להתמלאות כאור החמה, מבחינת מילוי החסרון, שזה בחינת תולדה, מבחינת הלכות, שהן מבחינת שעשוע העולם הבא כנ"ל. וזה מבחינת אלה תולדות השמיים והארץ בברעם באברהם, היינו חסד. כי ההולדה על ידי בחינת הלכות, שהן מבחינת חסד כנ"ל. וזה מבחינת מזמור לתודה, הרי הוא לה' כל הארץ. לתודה, אותיות תולדה. הרי הוא להשם כל הארץ, ראשי תיבות, הלכה, כמובן. כי ההלכות, בחינת תודה, הן בחינת תולדה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עשה חלה את רגליו, על שעשה הנגריה בתלמידי חכמים. כעדי שעשה הנגריה בתלמידי חכמים הוא ביטל אותה מן ההלכות, על זה חלה את רגליו, כי ההלכות הן בחינת תיקון וקיום הרגלים. כי ההלכות הן בחינת תהלוכות הדמים, שחוזרים והולכים כסדר כנעד. בעשה שפגם בזה, הוא ביטל את התלמידי החכמים מן ההלכות, על כן חלה את רגליו. וכשזוכים לבחינת תודה הלכה, על ידי נתגלה אור האמת ומאיר בה כי מתחילה כשהדמים שוטפים על הלב, ובחינת פגם האמת, בבחינת אנשי דמים משנאותם. אבל אחר כך כשיוצאים מהצהרה, שזה בחינת תודה הלכה, אזי מאיר האמת, בבחינת תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. חסד לאברהם היינו הלכות כנעד. היזה זה מאיר ומש, האמת ומשלים הדיבור. כי עיקר שלימות הדיבור על ידי אמת, כי כושתקע וכו'. ואפילו שקר אין לו קיום רק על ידי אמת. כמו שפרש רש"י על פסוק וגם זבת חלב ודבש וכו'. נמצא שעיקר קיום ושלמות הדיבור על ידי האמת שהוא מאיר בהדיבור על ידי שלושה שמות בבחינת כן אלוקים השם דיבר כי אלו השלושה שמות הם מקור האמת ועל ידם מאיר האמת בהדיבור דהיינו בריבוע הדיבור היינו מבחינת ארבעה חלקי הדיבור כי יש ריבוע הדיבור ועל כן כשהיו ישראל בגלות, והיה דיבור בגלות, נאמר במשה לא איש דברים אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך וכולי. זה בחינת ריבוע הדיבור. ארבעה חלקי הדיבור. כי יש דיבור של צדקה, בבחינת מדבר בצדקה. שזו בחינת היתרון שיש לאדם על החי. שהוא הדיבור, שהוא גדר האדם. והוא בחינת צדקה. שהוא גומר חסד עם הבריות, שזה גדר האדם שדרכו לגמול חסד, מה שאין כן החי. וזה שנאמר נעשה אדם, וכתיב בשם האיש אשר עשיתי עמו היום וכולי. מעתם צדקה, אף כאן צדקה. שעל צדקה נקרא אדם, כי הצדקה שמשם הדיבור הוא גדר האדם כנעת. וזה בחינת לא דברים אנוכי, אין לדיבור של צדקה. בחינת טוב איש כונן ומלווה יחלקי דבריו, דהיינו במילות חסד וצדקה. ויש דיבור של תשובה, בחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וזה בחינת גם מתמול, בחינת דיבור של תשובה. כמו שכתוב, ותאמר שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. ויש דיבור של עשירות, דהיינו עשירים קרובים למלכות. שהם בחינת שלושת השריגים, ודרשו הבוטה לזכרוננו לברכה שלושה שרי גאים, דהיינו עשירים קרובים למלכות, כמו שפרש רש"י שם, שיש להם בחינת דיבור, בבחינת חן שפתיו רעהו מלך, היינו הדיבור של הקרובים למלכות, וזה הבחינת גם משלשום, בחינת שלושת השריגים ענד, היינו הדיבור של עשירים קרובים למלכות. ויש דיבור של המלכות, בחינת מלכות פה. וזה בחינת גם מאז דברך, בחינת נכון כסאך מאז. והאמת מאיר בריבוע הדיבור הנ"ל על ידי שלושה שמות הנ"ל, שהם כל אלוקים השם. שהם בחינת תפילה ותורה ושידוכים וזיווגים. כל זה בחינת תפילה. כי כל על שם הכוח, שהוא תקיף ובעל היכולת. ועל ידי התפילה נקראים ישראל בשם כן, בבחינת מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב, כן, שנאמר ויקרא לו כן וכולי. כי התפילה כביכול אנו לוקחים לעצמנו הכוח ממנו ידבח, כי אנו מבטלים גזרותיו, נמצא שיש לנו הכוח. ועל כן נקראים ישראל כן על ידי התפילה, על שם הכוח כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא איש כן ויכזב, לא איש הוא שעשה דברי כן ככזב, כי על ידי התפילה מבטלים גזרותיו ידבך. בעזי ישראל נקראים כן, ומשם מאיר הדיבור בבחינת וגבואתך ידבר. דהיינו על ידי הכוח והגבואה, שזה בחינת כן על שם הכוח, מאיר הדיבור על ידי האמת. כי התפילה היא רק על ידי אמת, כמו שכתוב, קרוב השם וכו' לכל אשר יקראו באמת. אלוקים זה בחינת תורה, כמו שכתוב, ואתה תהיה לו לאלוקים, ותרגומו לרב. וזהו הוא יהיה לך לפה, שבחינת אלוקים, בחינת תורה, הוא מאיר לפה, דהיינו לדיבור. כי הרב מורה דרך ישר לתלמידיו בתורתו, שזה בחינת... אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. והוא בחינת אמת, בבחינת תורת אמת הייתה בפיו. השם זה בחינת שידוכים. בבחינת מהשם יצא הדבר. בבחינת מהשם אישה משכלת. והוא בחינת אמת, בבחינת אשר הנחני בדרך אמת. ועל זה נשלם הדיבור. כעשרה קווים שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים ואחד כל העולם כולו. וכל זמן שאין התקשרות, אין לה דיבור שלמות. אבל כשנתקשרים, נתחברים ונשלמים חלקי הדיבור. נמצא שעל שלושה שמות הנ"ל שהם כן אלוקים השם, שהם מבחינת תפילה, תורה, שידוכים, נשלם הדיבור על ידי האמת. היינו ריבוע הדיבור שנשלם על ידי האמת כנעת. ה. Hey. ושלמות הדיבור ובחינת לשון הקודש, כי כל לשונות העמים הם חסרים ואין להם שלמות, כי לשון עילגים, ואין רק ללשון הקודש. ולשון הקודש הוא מקושר לשבת בבחינת ולדבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. בבחינת כה תברכו בלשון הקודש, שבלשון הקודש נכלל ברכה וקדושה. כי לשון הקודש מקושר לשבת, שנאמר בו ברכה וקדושה. כמו שכתוב, ויברך ויקדש וכולי. ועל כן העדה שלשון הקודש מקושר לשבת, על כן העדה זה, על ידי שלמות הדיבור, שהוא בחינת לשון הקודש, העדה זה ממשיכין השמחה של שבת לששת ימי החול. כי, שש, כי ימי החול הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושים בימי החול הם בחינת עצבות. כי מתת, שולטנותיה בימי החול, ומתת הוא בחינת עבד, בחינת עצבות. אבל שבת הוא בחינת בן. ואז נאיך לעילאין ותתאין, ונתעורר השמחה. ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החול מן העצבות. ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, מבחינת "ויורד בן ויקרא שמו נח לאמר זה נחמנו ממעשינו מצפון ידינו". היינו, בחינת שבת, שהיא בחינת בן, בחינת נח, נייך דעילאים ודתאים, שהוא מנחם ומשמח על כל מיני עצבות, בחינת "זה נחמנו" וכולי. וכשזוכים לבחינת לשון הקודש, שהוא מקושר לשבת, אזי ממשיכין על ידו את הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. כי מחמת שהלשון הקודש מקושר לשבת, על כן נמשך על ידו השמחה של שבת לששת ימי החול. וזה כן אלוקים השם דיבר עם התיבות מספר שמחה. כידי כי שלמות הדיבור שהוא לשון הקודש נמשך שמחה הכנ"ל. ו. <coughs> ועל ידי זה שממשיכים קדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נפגלי האחדות הפשוט יתברך. כי בששת ימי החול הן פעולות משתנות, שבכל יום נבעל פעולה משונה. וזה כנגד השכל האנושי להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות משתנות יהיו נמשכים מאחד הפשוט יתברך ויתעלה. כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת שהיינו זוכים שנתנו להשם את דבריו מתנה גדולה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מתנה טובה יש לי בבית בן ושבת שמה, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט, כי שבת מורה על אמונת הייחוד, שהיינו מאמינים שכל הפעולות משתנות, נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שברא כולם בששת ימי החול ושבת בשבת נמצא. כשעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט יתברך. והתגלות אחדות הפשוט, זאת הבחינה היקרה מאוד אפילו אצלו יתברך. כמו שמציינו יחיד ורבים, הלכה כרבים. כי מחמת כשהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משונה, בחינת פעולות משתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד, נמצא בחינת פעולות משתנות, נעשה בחינת אחדות פשוט. שזה יקר מאוד בעיניו התברך, ועל כן הלכה כמותם. וגם, כדי שלא להרבות מחלוקת בישראל, כי אם לא כן, כל יחיד ויחיד יאמר כדעתו, ואין לדבר סוף, והתרבו מחלוקות בישראל, שאין זה רצונו התברך, כי רצונו רק בבחינת אחדות הפשוט. כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה, גם למעלה נתגלה אחדות הפשוט התברך. בבחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גור אחד בארץ, שעל ידי אחדות שנתגלה בישראל למטה, נתגלה אחדותו הפשוט יתברך למעלה. וזה בחינת מעשי רבי אליעזר הגדול בתנורו של הכנאי, כי רבי אליעזר הלכה כמותו בכל מקום, והיה רוצה להראות שזכה לשלמות הדיבור, דהיינו שלמות ריבוע הדיבור, שזוכים לזה על ידי הלכות כנ"ל. ועל כן אמר, חרוב יוכיח, אמת המים יוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו, בת קול יוכיח, כי אלו ארבעה דברים מבחינת ריבוע הדיבור, דהיינו ארבעה חלקי הדיבור הנ"ל. כי הצדיקים גיבורי כוח עושי דברו, כמובן בזוהר הקדוש, שהם עושים ומנהיגים עם הדיבור כרצונם. ועל כן רצה אבי אליעזר להראות שיש לו שלמות ריבוע הדיבור, ועל כן יכול לעשות עם הדיבור כרצונו. דהיינו לשנות הטבע כרצונו על ידי שלמות דיבורו, והראה זאת בארבעה דברים שהם מבחינת ריבוע הדיבור. חרוב יוכיח זה בחינת דיבור של צדקה, כי חרוב הוא בחינת צדקה, כי חרוב נוטעין אותו רק לדורות. כמו שאמרו בגמרא, אנא עלמא בחרוב אשתכך, כי איך היא דשת ללי, הבאתי, אנה לי הבאתי, אנא נם היא שת לי לבניי. נמצא שהחרוג הוא רק לדורות, כמו הצדקה שיהיה לדורות. כמו שאמר רבי חייא, כי אתיא, כי אתא עניא אקדם לריבתא, כי איכי דליקדם ולבנייך, וכולי. גלגל הוא שחוזר בעולם. אמת המים זה בחינת תשובה, בבחינת שפכי כמים לבי ערך פני ה'. כותלי המדרש זה בחינת עשירים. שהם כותל שהכל פונים בו כי אוהבי עשיר רבים והכל פונים אל העשירים וזהו כותלי בית המדרש בחינת דורשי השם לא יחסרו כל טוב דהיינו הצדיקים דורשי השם שכל טוב נשאר מהם אך צדיקים מאנן זכותי הוא הדיד הוא לא כי צדיקים אין להם כלום רק ממשיכים כל טוב אל העולם כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה רבי חנינה בן דוסה כל העולם ניזון בשביל חנינה בני וחנינה בני די לו לא בקר חרובים וכולי ועל כן העשירים נקראים כותלי בית המדרש שהם כותל שהכל פונים אליו על ידי עשירותם וכל טוב שיש להם נמשך להם מבחינת בית המדרש היינו בחינת דורשי השם לא יחזרו כל טוב שמהם נמשך כל ההשפעות כנ"ל בת קול זה בחינת מלכות, כי הקול יוצא משית עזקאין דקנה, בחינת מלכות, בחינת שש מעלות לכיסא. נמצא שהראה רבי אליעזר בארבעה דברים אלו שיש לו שלמות ריבוע הדיבור, דהיינו בחינת ארבעה חלקי הדיבור עונד. אבל אף על פי כן לא הגיחו על זה, כי יחיתו רבים הלכה כרבים, כי זה יקר בעיני השם נדבך. שזה בחינת התגלות אחדות הפשוט מבחינת פעולות המשתנות, כנ"ל, שזה בחינת שבת, כנ"ל. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא, ניצחוני בניי, היינו שבחינת בן שלהם ניצח. כי זה שרבים מסכימים לדעת אחד, זה בחינת שבת, בחינת בן, כנ"ל. וזה הבחינת עבדו את השם בשמחה, היינו להמשיך שמחה לבחינת עבד, בחינת מתת, מבחינת ששת ימי החול כנ"ל, וזהו דאו כי השם הוא אלוקים, מבחינת אחדות הפשוט, שכל השינויים הם אחד, שזה נתגלה על ידי שנמשך השמחה של שבת לששת ימי החול, שמבחינת עבד כנ"ל. וזה מבחינת חנוכה, כי ימי חנוכה הם ימי הודעה, שהוא מבחינת שעשוע עולם הבא, מבחינת הלכות, שעל זה זוכים לשלמות הדיבור. על ידי התגלות האמת כנעת. וזו מבחינת השמן של נר חנוכה, ומבחינת תומך ואורך לאיש חסידך. שעל ידי החסדים, בחינת הלכות, נתגלה אור האמת, מבחינת תומך ואורך. וזה מבחינת השמן, שהוא מבחינת אור האמת, מבחינת שלך אורך ועמיתך. וצריך לתנוס סמוך לפתח, מבחינת פתחי פיך, היינו הדיבור. כי האמת מאיר בהדיבור כנעת, בבחינת פתח דבריך יאיר. והזין נמשך שמחה של שבת לששת ימי החול, על ידי לשון הקודש שהושלמות הדיבור. <coughs> וזה בחינת חנוכה, חנוך כ"ה, בחינת שבת, נייחא, שבו מקושר לשון הקודש, שהוא בחינת כה תברכו, בלשון הקודש, כנעת. והשמחה של שבת מאיר לששת ימי החול, שהם גם כן בחינת חנוכה, בחינת חנוך, מטת, עבד, ששולטנותיה בימי החול, ובחינת זה נחמנו ממעשינו מעצבון ידינו, בחינת שמחה של שבת שנמשך לששת ימי החול כנ"ל. וזה, באים מקץ שנתיים ימים, מקץ עין וסוף, בחינת הלכות, שהם שעשוע עולם הבא עשו בסוף. וזה לא שנתיים ימים, כמאמר רותם זכרונם לברכה, עלי בר ברב אחד יומא, שהיה מצטער עד שדרש לו אבי יוחנן, ואותי יום יום ידרשון, שיום אחד בשנה החשוב שנה. וזהו בשנתיים ימים, בחינת הימים שנחשבים לשנים על ידי לימוד ההלכות, בחינת יום יום ידרשון כנ"ל. וגמר פירוש הפסוק, על פי התורה הנ"ל, לא זכינו לשמוע. בשעה שעליה בצרה, גם הריאה בצרה. כי הריאה היא קיום הגוף. כי הריאה מקיימת הלכה לבנה וממשכת הלחלוכית להגוף. כי הגוף יש לו תנועות שהן מייבשין הגוף. כי התנועות מייבשין. ועל כן עיקר הקיום על ידי הריאה שממשכת תחלוכית. וכשעליה בצרה, שאז הדמים עולים ושוטפים על הלב, ואזי הלב דופק בדפיקות גדולות, אזי הרעה מנשבת ישיבות גדולות, ואזי נתייבש הרעה, ועל ידי זה נתייבש הגוף חס ושלום. ושמן הוא רפואה להרעה, כמו שאומרים העולם. כי השמן מלכלך, היינו בחינת השמן הנ"ל, שהוא בחינת תיקון הצהרה כנ"ל. ובתחילה, כרי הצדיק בצער ובצרה, כמה וכמה נשמות שבעולם הזה ובעולם הבא מקוננים ומתאבלים על צערו וגם השכינה מקוננת כי אפילו על דמים של רשעים השכינה מקוננת קל וחום על כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אבל כשזוכר רפואה אזי מתנחמים כולם ונמשך שמחה לכולם בבחינת והרפאהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו שעל ידי רפואתו נמשך נחמה לכל האבלים ענד, היינו שמחה עקנד. ודע שמזמור לתודה הוא מסוגל למקשה לילד, דהיינו לומר אותו. כי מזמור לתודה ראשי תיבות מל, בחינת שבעים קלין של הילדת שצועקת קודם הלידה, כמובן. ויש במזמור זה קס"ח אותיות, קס"ח וחסד באדבש, שעל ידי החסד בחינת הלכות ההולדה בנקה אל ויש מ"ג תיבות בזה המזמור, כי קישוי ללד, הוא על ידי שיש קליפה, שהיא אומרת גזור הוא גם לי גם לך לו לא, וכו', כי אין רוצה שיצא לאבי העולם. וכנגד זה יש מ"ג תיבות בזה המזמור, כנגד בחינת גם הנעד. כי המזמור הזה הוא סגולה למקשה ללד כנ"ל. תורה ג' כשחלה רבי אליעזר הגדול, אמר רבי עקיבא חמה עזה בעולם. כי לא היה אז מי שיוכל להמתיק הדין. כי היה צריך לפדיון להמתיק הדין, ולא נמצא. כי באמת אחר ההמתקה והפדיון, אז די כהטוב לרפאות החולה על ידי רפואות. כי אז די כאחר הפדיון וההמתקה, יש רשות לרופא לרפות. כי הנה באמת, איך יכול הרופא לחגום מותניו לרפות החולה על ידי רפואות לסמים? הלוא אינו יודע הסם לרפואות אותו החולה. כי יש סמים הרבה שמסוגלים לרפואת החולה, אך בוודאי החולה אינו יכול להתרפות, כי אם על ידי סם פלוני המיוחד כפי שנגזר למעלה. כמו שאמרו רותינו זכרונם לברכה, שגוזרים למעלה שיתרפא על ידי סם פלוני ועל ידי איש פלוני ביום פלוני. ואם כן, איך יכול הרופא להכניס עצמו לרפות? הלוא אין הסם שנזכר למעלה. אבל אחר ההמתקה והפדיון, אז יכול לרפות. כי מה שצריך שיתרפא דייקה על ידי סם פלוני ואיש פלוני, הוא מחמת מידת הדין. שכפי מידת הדין נגזר שיומשך החולת עד אותו זמן ויום פלוני ועל כן נגזר שלא יוכל להתרפות כי אם על ידי סיבות אלו דהיינו שם פלוני ואיש פלוני כדי שיומשך החולת עד יום פלוני כי כפי הזמן שצריך שיומשך החולת כך גוזרין הסיבות לרפואתו כדי שלא יוכל להתרפות עד יחד סיבות אלו שם פלוני ואיש פלוני באופן שלא יהיה לו רפואה כי ביום פלוני אבל כשעושים פדיון ומתיקים לדין, אזי נתבטל הגזירה, אזי קודם שגוזרים דין אחר, כי כשנמתק דין זה, אזי גוזרים דין אחר, ובין כך ובין כי אין צריך דווקא סם פלוני וכו', מאחר שאין דין כנעד. נמצא שאי אפשר לרופא לרפא עוד קיים על ידי פדיון, שצריכים לעשות פדיון תחילה להנתיק הדין, ואז די כי יש רשות לרופא לרפא וזהו, ברפא ירפא, עם שתי התיבות, מספר פדיון נפש. כי עיקר הרפואה על פדיון דווקא, על ידי הדין. וזהו שאמור, הוצאת זכרונם לברכה, מכאן שנתנה תורה רשות להאופה לרפות, מכאן די כאילו אחר הפדיון אז די כאילו יש, יש לו רשות להאופה לרפות כי קודם הפדיון אין רשות להאופה לרפות כי צריך להתרפות על ידי סם פלוני וכולי כנ"ל רק אחר הפדיון בהמתקה אז יש לו רשות לרפות כנ"ל גם החילוק שבין הנקודות של ורפו ירפא הוא כי היינו, כי חול עם הוא בחינת המתקה, כמובן בכתבי אריזה, שחול עם גימטריה שלוש אביות, שהם ממתיקים שלושה אלוקים שבגרון, שהם אוכלים בקטנות, שורדים בגרון, ונמתקים על ידי שלוש אביות. גימטריה החולם עם, ואזי אחר ההמתקה ירפא בצרת, בחינת הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. היינו, בחינת רפואות, שאחר המתקה, שהוא בחינת ורפא בכל אזי די כי יכולים להתרפא את העמדו יפועות, שהוא מבחינת ירפא בצרן.